për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshum vllazër besimtar të pranishëm. Vërtet muslimanet e kohës së sotme janë zhytur shumë në gibet. Vërtet muslimanet e koha se sotme e, sot e praktikojnë me të madhe për gojimin apo gibetin. Dhe përgojimi gibeti është një smundje e cila e ka kapluar shoqrin ton. Thanë të drejtën, gibeti përgojimi është një smundje që i ka kapluar edhe shoqri tjera jashtë ti vendi. Prandaj, ne si musliman, duhet jemi të kujdes shumë dhe të dhe mend shumë, që të largohemi dhe të ruhemi shumë nga përgojimi, të ruhemi shumë nga gibeti, sepse këm katë kët gjuna himadhë po përhapët dita ditës, dhe thuj se pak kush po mbetet pa ujytur në ujrat e rrezikshme të përgojimit. Pa kush po mbetet pa ujytur me kët mëkat, me, me kët gjuna. Për të cilën Allahu Teala na tregon qartë se është shumë i rrezikshëm dhe e përngjason atë si kur me ngranë mishin e vlaut të vdekur. E për njënëson njeriun përgojuhës, si kur aj që e hanë mishin e vlaut të ti të vdekur. Pra ndaj, Gjibreti në shoqërinë Kosovare, ka marë për masa të mdha. Dhe, nëse ne nuk marim hapa konkret që të largohemi prej kësaj smundjeje nese nuk marrim hapa konkret apo masa preventive për të ri ton atërë do të navije neve në vitet që vijoj një generat që nuk do të lanë njeri të mirë në ruzullën të kësor dhe qka është përgojimi Çka është Gibeți dhe si e ka përkufizuar feja islame? Si e ka definuar feja islame Gibeetin? Definicionin më të mirë të mundshëm. Se çka është Gibeți për gojimi e ka dhënë i dërguari ynë i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Hurajra radhiyallahu anhu Thëtë rësullullahi sallallahu aleyhi wa sallem e të dëruna me lëgjibë, e dini qëka është përgojimi. Të pranishmit i thanë Allahu wa rësulluhu a'lem, Allahu dhe i dërguar i ti e dinë mëse miri se qëka është përgojimi. Atëherë i dërguri Allahu sallallahu aleyhi wa sallem thaë, Gjibeti përgojimi është zikruke e hake bima jekra. Mi a përmend vlau tënd ato të cilën aj e uren. Mi a thonë vlau tënd besimtar ato të cilën aj nuk e dëshiron. Të pranishmit i than oj dërguar e Allahut po nëse ne i themi vlauton dhe qka qka aj e ka në vetën e ti atëher Muhamedi sallallahu alai wasallam tha in kane fihi ma te kul fa qa digteptahu nëse i thua vlauton ato qe ka e ke përgoju arate <laughs> wa i lem jekun fihi fa qat behëttahu po nëse i thua dhe qka aj nuk e ka atërë e ke shpif atërë e ke shpif për vlaun të ndë atërë e ja ke në gjitë vlaun një sen që nuk e ka fare kjo është edhe ma e rezikshme pra gibeti përgajimi është të përmendurit e njeriut për një sen të cilin aje ka mirë po aje urejnë me a ja përmendat sen pra nuk do të thot kjo Sa është Islame që dikush më marr guximin e më thon, unë flas për vëllezërit musliman, vetëm ato so, që ata i kanë. Saçi dikush po trimërohet apo thot, po unë po këtë fjalë ja them edhe në prezencë të ti, ja them edhe para syve të ti. Po kjo është gibet. Ja sa ja kur është ai, ja sa kur është ai. Kjo është gibet për gojem dhe gibeti bëhet në shumë gjana. Mbasht asaj që i ka e ka përmbledh Imam An-Navawiun në librin e tij kur flet për gibetin, po edhe duke u bazuar në thënie të dietarëve të tjerë islam, e shohim se gibeti bëhet në disa gjana më kryesore në jetën e njeriu. Përgojohet njëriju në shumë gjana, por aja që masë shumë ti përgojohet, është njëriju kur përgojohet në trupin e ti, dhe përgojohet me fjallë të ndryshme. Dikuj t'i thonë shordan, dikuj t'i thonë qër, dikuj t'i thonë sakat, dikuj t'i thonë i gjat, dikuj t'i thonë i shkurt, dikujt i son i trash, dikujt i son i hol, dikujt që zbëfmi i son steril, dikujt i son me flëk ka shurela e dikujt i son qel, dikujt i son mjekrash, dikujt i son, i ka vesh në të shtatë në dhej, lapoq, dikujt i son hun madh, dikujt i son si të vëglë si të hajnit, apo sytë e mdhejtë si të mdhejt, kaot, e kështu mëral, e kështu mëral. Të gjitha këto, edhe nëse i ka përthoni, në trupin e ti, po e u rejnë mi a thonë, kjo është gjebet. Andaj kujdes, qysh po e etiketan t'i kanë. Së t'i kujtë për shambullë, ju kanë zbarë flëkt, ose ju kanë zbarë mjekra. Po e jathom, u rejnë me i thonë, se t'u kanë zbarë, je kujtë, I e bojë sinjor apo i e bojë bardh flak apo në mjekër. E u rën, mos i thuaj. Diku i ka ndraf flokt. As nikime si ka met në kok. Po i vjen keç, i vjen mërzim e i thon, o çel, mos i thuaj. Mos i thuaj. Për pra çdo send çaje ka, por e u rën më e tha, e ti ja thuaj atëre ke bogi bet. Ke bog për goim. Kjo është sa i përket trupit të njeriu trupit të besimtarit. Por gibet i përgojimi nuk ndalet me kaç. Dhe njeriu përgojohet edhe në fenën e tij, në raportet e tij me Zotin. Dhe dikush merr guxim edhe e çon njerin, o gjenahçar, ose filani është gjenahçar, është fasik, bën gjëra të mdhaja. Dikush i thotë, "Ky është hajm." Dikush i thotë, "Ky është kumorgji." Dikush i thotë, "Ky është alkaliçar." Diku shitë narkoman, dikush zinachar, dikush zollumçar, dikush gënjeshtar, dikush ky kus sfalet, ky sa xhenan, ky se hap zekatin, ky shkon haxh, ky këtu ky këtu. Krejt këto, çka lidhen me fenën e ti dhe raportin e tim me Zotin. Nëse e bën me qëllim që ti djesh mangësi dhe dobsi vllautën, kjo është e ndaluar dhe është për gibetit por Gjibeti vazhdan edhe në këtë bot, me gjerat e kësaj bot e me gjerat e dënjas. Dhe cdo njëri që i thet tjetrit i pa edukat, apo i pa terbije, apo që i thet, o bark madh, po hanë shumë, apo të e i e i pakuj deshëm, të i e i pasjel shumë dhe njerëzve, të i po flet shumë, të i po ke shumë, e kështu më radh, Të gjitha këto janë xhara të ndaluara. Dhe kush e përgojon vëllahun e vet me këto fjalë, ai vërtet ka bër gibet. Ndërsa të tjerët gibetin e bojnë në prehardhjen e besimtarëve. Dikush mundohet me i qetë mangësi apo dobësi vëllaut të vet besimtar në prehardhje, ka e ka i prehardhjen. Dhe e çuan për shembull thët Po lemer se ky është biri katunarit. E ka babën katunar. E ka babën e thjesht. Ose i thotë ky i ka rrit katunar. Ose i thotë babai i tij lese i mrapameton, ka qenë zdukstar. Ose ka qenë farkatar. Ose ka qenë kputçtar. Ose babai i tij ka orr për i malit, malok. Ose tash pas lufte Këta që janë vendas këtu në kryqitet, që janë i numëri vogel, po i pëngon shumë ardhja e tjirve, prej anëve tjira, dhe thonë lemore se këllap janë është. Këtjetër ujë se kjo është dreni cakë, a i që vjen për i përzeje në hiqët ti se kjo është arpanjikë, a i tjetër i që vjen për i dugazji në hiqët ti se kjo është kriminen, a i tjetër i që është për i niveni tjetër është narkomanë, d Nëse kështu ja përmend vlatën, atër e ke bo gibet. E këtu, bo atë edhe një gibetit dy fisht, se disave, për me nënçmue, e për me ja ullë, vlerën, shështëni, nuk e kom qëllimin me nënçmue vlazni tonë, rëmë, po e thojnë, heqët të i nabëse këmë ma gjupë, këmë farë ma gjupi, edhe pse ma gjupë, musliman nuk kam këmë farë vrejtjish, ata jënë vlazni tonë, ata jën si Nëse janë fetarisht më mir, të mirë, edhe te Zoti janë më të mirë. Nëse janë më në të dëbt se në fenë, atërat te Zoti janë më të dëbt. Pastaj gibeti vazhdon edhe në moralin e njerëzit. Saqë so dikush merr guxim dhe i quan vëllezëdre apo motrat muslimane, për shembull, filani apo filanja është e pamoralshme. Apo filani është më ndjejmë. Kruenec, mendjelet, koprac, dyftyrsh, frigacak, imrolën, i hupun, trullan e kështu me radh, e kështu me radh. Dikush tjetër vazhdon edhe i përgojon vllazën te vet mostiman edhe në vesh mbathje. Dha thot, filani vesh rroba si të grave. Filani vesh rroba të gjata. Ajë tjetëri veshë roba të gjëra, ajë tjetëri thët veshë roba të shkurtra, edhe në kohën bashkohore, këta që veshën roba të shkurtra konform sënetit, i thuhët këta që po veshën trefortalka. Edhe kështu i identifikojnë, këta do të thët, thënë a këta me trefortalka, edhe shpeshë heraj pysin dikon me pa, po, me pa në të shkurt, mos jeti me këta me trefortalka, Asë jam me këta me tre fërtalka, asë me kater fërtalka, asë pes fërtalka. Jam me ata që shka thonë pejgamberi sallallare sallem u veshë. Me që ata jam unë. Edhe ti duhet t'jesh me ata. Dhe na jemi me të vërteten. Apo mundohemi që ta pasojmë të vërteten. Pastaj, dykusht jetër e në shmën vlaun e vetë në roba, thëtë kjoja për e shë, saj papastër, saj në dytë, saj veshë në keqë dikush tjetër thët këshërja këpucat thët si kular nije po dojnë me i me i nëtuat gjata, dikush tjetër thët shqyësi si të si thmive të shkurta, krejt këto janë dhe thët në kategorin e gibetit, përgojimit. Pastaj, gibetit vazhden edhe me tutje, dhe njerëzit përgojohen në shtëpi edhe në mjetin e ultimit, sa që dikush interesohet, me shikue se kush qëfar shtëpije ka, dhe i dëgjojnë fjallët, vala filani, qëfar shtëpije luksoz e ka bo, si me pas bab mretin, ose ka bo palatin, si me pas qenë mretin, po si ka hije, bratina, sa jasë bab, asë bab gjithë, se ka pas për palat. Do të të meni heri gjenë vretja të dikun të palati. Ose tjetëri, ka bleni mjetë të shtraj tulltimit, një makinë, një kërt, e dhe thëtë që i shqivilonin, si me pas që në e farë sheikua, në e farë princja, në e farë mbreti, pa ati si ka hibre me vozita si kere, ku dinaj me vozit dhere i djaj me lëp, e me dhe, ka qenë e sëtë po vozik si kere. Pra, ja kontestën dhe thëtë keren, përshka këse e gjelëzën dështëta. Edhe kjo hynë në rendin e gibetit përgojimit. Andaj, imam në dhevi u thëtë, Gjithçka që nënkuptohet nga mangësit për tjetrin është përgojim, është gibet i ndaluar. Pra, gjithçka që kuptojmë ne prej fjalës tonë se po donmë i gjet mangësi, vëllau tan, ajo është gibet. Ajo është përgojim, përgojim. Dhe ajo është e ndaluar. Andaj duhet muslimani që të largohet prej saj. Dhe po e them me plot sinqeritet se kjo smundje, ky mkat ky gjinaj i madh që dietart isla me llogarisin për i gjinavët mdhaja, nuk ka lanë vend pa hi. Se ja ka lanë derën e hapur kësaj smundjeje të shëmtuar edhe hoxhallart, edhe haxhit, edhe trit, edhe trejat, edhe gratë, edhe fëmit. Edhe çfarë është më e keqja, disa as nuk e din çka janë duke bë. Po edhe nëse ja shpjegon thën, inshallah Zoti s'na ngarkon me tira gjinaha, se këto punë vogla janë. Dietarët e Islam e llogarisin për gojimin prej gjinahave të mëdha. Dhe tash do të shohim dispoziten e përgojimit gibetit në Shariatin Islam. Do thot çka është kjo? është ndaluar? Është gjenaj vogël apo gjenaj madh apo nuk është ndaluar? Do të shohim çfarë dispozitë ka në shariatin islam gibeti për gojimin. Fillimisht argumentet vijnë nga Kurani se përgojimi është rreptësisht i ndaluar, është gjënah i madh. Dhe për këtë Allahu Teala në surën Al-Hujurat thotë Ya ja, ayyuhalladhina amanu jtanibu katiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm Oh ju çkeni besuar Largohuni prej dyshimeve të shumta se vërtet disa dyshime janë mëkat Disa dyshime që kem për të tjerët ato sjellin mëkate janë gjuna Pastaj sutallahu xalla shanu wala të gjessësë su, dhe mos hëllumëtoni për të zbuluar të metat e të tjirëve. Mos u interesoni me i zbuluat metat e vlazërve tuaj besimtar. E pas vjen Gjibeti, ta i vjenë të gibeti, dhe thotë Allahu Teala, wala jëghtë të ba'dhukum ba'da, dhe mos e përgajani njëni tjetërën. Dhe mos i bani gibet njëni tjetërët. E ndalon tekstualisht Allahu me këtë pjesë të ajetit Kuranor: "Wa la yaghtab ba'dhukum ba'dha". Mos e pergjoni njëri tjetrin. Rreptësisht e ndalon pergjojimin. Pse? A është ke punë e lehtë apo është diçka e rrezikshme? Janë kësht e lehtë, por kjo është shumë e rëndë. Dhe shikoni si e përshkruan Allahu subhanahu wa taala në mënyrë figurative në përshkruan, çka do të thotë me pergjoju vllahun tonë Besimtar musliman Thotë Allahu Teala E ju hibbo e hadukum E nje kule Lahme e khihi mejta A dëshiran Dikush prejush Me ngran Mishin e vëllaut të ti Të vdekur A dëshiran Ndo kush prejush me ngran Mishin e vëllaut të vdekur Allah o zhjelesha nuk përnë e përgjigja në vjetë dhe thët, fekerihtu mu, ju e o rejni shumë këta, shumë e o rejni me hangër mishin e vladë vdekun, vë Allah e o rejni edhe së më e bojmë kur? E vë Allah e po e bojmë, po e bojmë ditë për ditë të i përgajua vladë dhe motatë muslimane. Dhe përgajimi tyre dhe thët me ngranë mishin e vladëve tonë të vdekurë. Allahu në atërhek vrejtjen, që të ruami dhe thëtë, vëtë të kullah, keni frikë, runu, më dëshkimit, dënimit Allahot, inë Allahë të wabur rahim, por nese ju pëndoheni, masë i keni bo përgojim shumë dhe gibet, dhe pëndoheni sinqeresht, mos harëni se Allahu është imë shërshëm, dhe është me katë falis. Pra, rrugdali është me u larguhe, me u pendue sincerisht, me i kërku fali Allahot, dhe me u zotu se nuk dhe të kthejemi në këtë gjëna të madhë. E Allahot, kur që të të kështu, të penduar, të përullur, dhe të brengosur, pse kebo këtë gjëna, Allahot është i gjithë mëshirë shumë, të mëshiran edhe të falë ty. Pra, si pas Kur'anit, fjalët Allahot për gajimi, gjebeti është rëtsisht indaluar rreptësht ndaluar. Dhe ai që përgojon dikën le ta din sikur më ngron mishin e vëllaut vetë të vdekun. A mo në banat xha? Askush për nesh nuk mo në banat xha. Andaj pse po e bojm gibetin? Po ha mish të njerëzve të dekun. Pse këto po e bojm? Kur askush nuk po na obligan. Tupi i kafe, tupi çaj. Del për çef, më relaxo meni shogë me pi bëni pije. Me hangën ëmbëlsinë, vënëse me hangën ëmbëlsinë han mish njerëzve të dek. Venë se më u freskua, shkën edhe, edhe fila më u trishtua dhe më u të merru të hangër mishin e të vdekurve. Andaj këni kujdes, sepse Allahu qartë nga të regën se gjebeti është haram. Ndërsa e shohim në burimin e dytë pas Kur'anit, sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe e shohim në shumë hadithë, në shumë thonje, me dhjetëra thonje janë te Resulullah sallallahu alaihi wasallam se pergojimi gibeti është haram. Kemë shohur në 2 apo 3. Duke mos dashur të marr shumë kohën, do t'i përmendi. Hadithin e transmeton e Buhureyra. Dhe është hadith karakteristik që keni dëgjuar shumë herë. Ba'at fjal për Maizin radhiyallahu anhu. Kaqë një njeri i cili në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam se çdo iri që mund gaboj ka gabue dhe ka bën zina. Ka ra në amoralitet. Dhe Maizi pasi që e bënë kët akt të dyt, bënë prostitucion, amoralitet, zina. Shkajtë Rasulullah sallallahu aleyhi وسellem dha oi dërguari Allahut on e konba zina. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam kaqen pedagog i madh. Tha shko te shtëpia mendoj edhe ne ashta ke bë. Ai shkoi mendoj, ajo nuk bota tjetër vetëm se zinau prap mbetet. Dhe u kthye prap. E prapë kthej pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam. Katër herë ka kthy mbrapa. E herën e pestë tha O Maiz, a ke bë atë që bën burri me gruan e vet në shtëp? Tha po edhe ja përshkujti këtë aktin Resulullahi sallallahu a.sallam e i tha qka do në ti me këto fjall qka po do në me këto fjall tash fa po dua me mpastru në këtë botë ojë dërgur e allahot mos me shkuj pa pas të një në dy të allahot gjellë shhanu hu atëhere Resulullahi sallallahu a.sallam deshti ta pastran dhe djetë dispozita e njëri u të martuar kur bën prostitucion. Dihet dispozita e shariat në Islam. Pra është gurzimi deri në mbytyje. Dhe ky u gurzua. Dhe pasi e mbyten dy që ishin të pranishëm atë që morën pjesë në gurzim, po i thon njëri tjetrit. Që sa interesant. A peshe këta tha, zoti a kam bulu, kërë tha e zbulej vetën, e qiti tha marën shesh, edhe tha lipi me u gurzuë, tha edhe e kemi gurzuë e gurzimin e qenit, e ke posi kur qenit kure gjuin, tak, tak, tak, e ta, ta, ta, ta, mysin, kështu tha, edhe pe i gamberi sallatës e lem, ut me rukur i dëgjaj, prej shokve ti me full kësi fjallësh, edhe vazhdu në pa ecin, dhe duke ec rrugës, kaluen pra një gomari të ngordhur, Dhe tha ejnë fulanë vë fulanë, ku është filani e filani? I thanë, këto jemi o Rasul Allah. Atëherë i tha Rasul Allah s.a.s. Al Enzila fëkula min gjifët i hadhe lëhimarë. Zbritni tha, edhe hani prej mishit e këti gëmarit. Zbritni, ishin atë anë mjetë tulltimit. Zbritni edhe hani prej ngërëtsis së ti gëmarit. Ai thanë: "Ya ja, Rasulullah, Allahu tfal ty edhe neve, po çështa hahet mishi i gamarit të ngordhën." E pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha: "Prapër gojimi për vëllahun tuaj që e bota pak më herët për majizin, është më ma ironte Allahu se sa me ngran mishin e gamarit të ngordhur." Dha fa Rasulullah sallallahu alejhi dhe sellem Pasha ato që shpirë ti më është në, në doren e ti, u betu pe i gameri s.a.s. Pasha Allahun që shpirë ti më është në doren e ti, me të vërtet ma izi tësh, është duke u freskuar në lumejt e gjenetit. A i boni ka haram, po u pëndu sinështë, u largu për i haramit, ndaj u pastru në këtë bot, dhe menirë Allahut e Allah e shpërbleu me gjenetë kështu e shënën e bujala në musnë edin e ti, këtë hadith për të cilën hafidh i bëni këthiri, sot se ka senedin e vërtet. Pra prej kësaj po e shohim, sot është rëpsisht e ndaluar me përgojua vlau dhe musliman. Në hadithin tjetër që e tregon pashtu e nesi radhi Allahu anhu, sot arabët në kohët e hershme e kishin zakon kur udhëtëshin me manë nga një shërptor që me u përkuj desë për ta. Dhe miau bu ushtimin në rrugës. Dhe kështu thot në një, një udhtim prej udhtimeve, me pejgamberin sallallahu alejhi dhe Ebu Bekri dhe Omeri e morën një shërbëtor me veti. Dhe se tillën ato tenda, çadrat e veta ra për me fjet. Edhe Ebu Bekri Omeri kishin rrobash. Dhe kur u zon dikur nuk e gjetën ushtimin gati. Ai shërbëtori kish rra me fjet, kish harruar për të përgatitë ushtimin. Dhe Ebu Bekri edhe Omeri po thoin Si duke paska flight ky xhumashi. Çi fjalë kanë thon veç. Edhe zuna çerptorin. Tha se ke përgatitur ushqim një jo, nuk ju kërcnuam, nuk i bërtetëm, tha shkon te Resulullah sallallahu alejhi wasallam, edhe thuajtne siguran pa kushtim. Edhe çerptori shkoi dhe i tha ja Rasulullah e Abubekri dhe Omerit pa të përshëndesin, po të çojnë selam dhe po kërkojnë me udhon pa kushtim. Sa enturitë odojnë me hongër, e pejga meri sallallahu alai sallam tha, ata dy tha kanë hongër, shkot regojitha shërtorit, se ata dy kanë hongër u shqim, e dhe shkën shërtorit tha, o e bubeker edhe o mer, pejga meri sallallahu alai sallam tha, se ju dy keni hongër, ata o të merrun, o të dredhen, o të rishtun, që më rë tha, na o zhjum për i gjumit ku hangrum, edhe shkun të pejga meri sallallahu alai sallam, e i than, o rësullallah, na tha kërku më shqim për e ti e se imi të rritun, e ti ke thonë shërptorit tonë se na kemi hangër. Ndërsa Rasulullahi sallallahu sallam tha, këni ngran, për këni ngran mishin e vlau tuaj. Naudhë Bilaru Nazët. Këni ngran, për këni ngran mishin e vlau tuaj, dhe me të vërtet, unë për e sha mishin e trupit të ti në mes të dhëm dhe tuaj rronazat. E tha Abu Bekrit te Omerit, kush kanë çan ata të përzgjuar me xhenet, për një fjalë, pas ka flet ky xhimoshi. Sa ju keni ngrënë mishin e vllaut tuaj dhe mishi i vllaut tuaj ka metën me dhëmbët tuaj. Kështu e shënon Imam Al-Bukhari u hadithin në librin e tij Al-Adab Al-Mufrad. Dhe për kësaj po e shohim chart se është repsisht e ndaluar me bo përgojim me bo gibet vlaun mosliman kështu kalë dhjetra hadithet të njajshme të gjitha e ndalojnë rëpsisht përgojimin në gibet nëse shtë këthemi në burimin e tre të shëriatit islam në i gjma në bashkëpëlqimin e djetarve e gjem se djetarët islam të hershmit edhe të vanshmit janë të dakorduar me një gju të përbashk Se gjibeti, përgojimi, është rëpësisht indaluar në shërjatin islam, në fen islam. Andaj, vlazen nuk në ambete tjetër. Vesh të kemë kuj desë, që ka po flasim, të kemë kuj desë, për ka më po flasim, pa fol, me pa folë, me ndojë, pe qitë, he që qi jashtë, a mos po e dëmëton dikon, po vlazen po e dëmëtoj ma shumë të i vetën tonë. Wallahin, në pasë qenë në mesin tonë, rësullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull na ishtë dasht me artu me brusha dhe me pastat dhëmve se tu hinë gjami krejt dhëmve me mesh i kemi të mushën rrë nëzët. Andaj vlazen, është fështirë me u largu se nuk nga kanë mësue me u largu për e gjebetit. Institucionet edukativë arsimore nuk kemi pas land për përgajimin apo për gjebetin. Eta është jemi rritë një një shëqëri që feja është anashkaluar me djetëra po qindra vite. Eta është një një një një një përkë po nuk na jap luksin dhe komoditetin, me thon tash ne do të vazhdojmë përgojimin. Ne tash e dëgjuam, tash do të ndalemi. Prandaj, nuk kemi arsye që të të arsetohemi kur të dalim para Allahut Teala. Sepse kemi kuptuar dispoziten, e kemi kuptuar çfarë ligji ka në Sharia-n e Islam përgojimi gibetit. Allahu na ruajt neve prej gibetit dhe gibetxive. Allahu na ruajt neve prej këtim kati, prej përgojimit. Dhe na mundësof neve me ulargu prej përgojimit, prej përgojimit dhe me ulargu prej atyne që janë përgojus. Do të me ndërruë shështëni, nëse nuk keme sukses me ulargu prej kësaj. Allahu na drejtoft, na udhëzoft dhe na forcoft në rruga në vërtet. A kulu kauli hadha, wa astagfirullahi li walekum, wa lisairi lë muslimin e min kuli dhëmbë, fa astagfiruhu inna hu hu al gafuru rohim. اغفر الله عصمه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ان الله وملائكته يصلون على النبي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 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ